Ma olen tõlegi üks lugu mõelda. Samamoodi. Krusin läheb teerestoraani Venemaal või? Õtleme Peterburs. Vanasti Leningrämis. Taab teed tellida, või? Taab ühte teed, aga vene oskab ainult kaks ja kolm. Ühte ei oskada, eks? Noh, äh, ongi siis. Kutsub Afidzant Aragoi. Prinsimni Tritsaj. И два моментально обратно. Сыгрый дегет.